Orizonturi roșii Pista 20 Capitolul 11 Uite cine mă așteaptă! Am auzit-o pe Elena zicând cu o voce parcă înmuiată în miere, cu o geantă plină de bunătăți. Apărând în pragul ușii, ea a spus terăgănat: Bună dimineața! Arătându-și dinții mari și întinzându-mi mâna dreaptă ca să -i o sărut. Ea purta un costum liliachiu din mătase înflorată, și picioarele osoase se revărsau de-a de din pantofii noi liliachii. Hainele ei tocmai sosiseră de la Paris. O ședință cu tovarășa Elena Diminețile de vineri erau totdeauna rezervate de Elena pentru mine ca să-mi dea vești în legătură cu înregistrările provenite din birourile și casele nomenclaturii. Biroul ei, numai cu puțin mai mic decât a lui Ceaușescu, avea stema Partidului Comunist în spatele mesei sale de lucru în locul stemei României. Pe peretele din fața biroului era un portret de mărime naturală a lui Ceaușescu. Pe niște rafturi de pe un perete lateral erau operele lui Ceaușescu legate în piele roșie și câteva copii ale cărților ei de chimie. Pe birou se găsea numai fotografia lui Ceaușescu în ramă de aur. Niciun fel de dosare sau alte hârtii. Elenei nu-i place să citească. Singura excepție erau dosarele lui Iosif. Ea le adora, chiar dacă, pentru a le citi, trebuia să-și scoată pe ascuns ochelarii cu care nu permitea să fie văzută în public. Arată-mi, mi-a spus Elena, încercând să-și găsească o poziție confortabilă în scaunul ei supradimensionat. Ce mai e nou în legătură cu Violeta? Violeta era soția lui Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe. Ea era o mică păpușe pictată, o tânără actriță afectată, care totdeauna defila, de parcă ar fi fost pe scenă. Imediat ce Elena a ordonat ca Violeta să fie supravegheată cu ajutorul microfoanelor, cu câțiva ani în urmă, prima înregistrare a cuprins una dintre cătoarele ei relații sexuale cu un bărbat. Acela era un student. A urmat mulți alții de atunci, întotdeauna bărbați frumoși, cu un corp atletic. Asculta numai la stricata asta, dragule, a spus ea respirând cu greu. Când vine aici, umbra afectat și gângurește din vârful limbii, dar pe bandă îți sparge urechile, de tare ce zbiară și se vaită. Din acea iarnă trebuia să am întotdeauna câteva casete cu Violeta în servieta mea. În aprilie, Elena a cerut instalarea unui echipament profesional de ascultare în camera ei din dos și după aceea a început să păstreze casetele cu Violeta. Și altele. Nu ai nimic despre Violeta astăzi? A izbucnit Elena holbându-se la mine. A murit? Violeta a plecat în Berlinul de Est, unde joacă într-o coproducție cu actorii ești germani. Mai cauzeam aerul pufăii nervos de Elena. S-a făcut roșie la față și ochii căprui s-au ungustat ca două linii aspre, iar gura a devenit o tăietură grosolană fără buze. Și ce? Indiferent că e Berlinul sau Londra, ea încă mai este soția ministrului nostru de externe și noi trebuie să știm ce face. Apoi Elena mi-a dat ordine stricte în legătură cu supravegherea Violetei, 24 de ore pe zi, în România sau peste hotare, indiferent unde se afla. Elena a răspăit dosarele fără interesul ei obișnuit. Numai dosarul lui Maurer i-a trezit atenția. După ce a terminat de răspăit dosarul, a ridicat receptorul telefonului S. Mie Mi-e dor de tine, dragă, ce mai faci? – a gângurit terenea cu dulceață, când doamna Maurer a răspuns. – O, înțeleg. Sună-mă după ce pleacă musafirii. Vreau să stăm puțin de vorbă. Ultima oară când te-am văzut, n-am prea putut discuta, că au fost și alte persoane prezente. – Draga mea, ai arătat atât de bine în ziua aceea. – Exact ca o virgină, draga mea, da, plină de coșuri. Tot nu ai relații sexuale, nu-i așa? La 75 de ani nu mai amuza nu-i așa? 55? și O, oh, n-am știut. Am auzit un clic. Era evident că doamna Maurer i-a închis telefonul în nas. Am aici dosarul Goldei, m-am oferit eu, ținând în mână dosarul Goldei Meir, încercând să evit izbucmirea istericalelor. Mi l cerut seara trecută. dă mi mi-a spus ia dosarul din mână. A devenit bogată deja? Eu nu cred că ei îi pasă de bani. Ce mai e nouă legătură cu Indira? A întrebat ea, referindu-se la primul ministru Gandhi. Aceea e o altă poveste. Vreau să văd dosarul indirei, a continuat ea, înainte de a te duce la Washington. O să-l aveți. Aici aveți un dosar în legătură cu vizita dumneavoastră în Statele Unite. Conține tot ce e legat de programul dumneavoastră de acolo. Mare lucru. O săptămână irosită cu domnul și doamna Pennet Apoi și-a îndulcit vocea. Ai ceva diplome pentru mine acolo, dragule? Da, tovarășe! Un certificat de membru onorific în Academia de Știință din Illinois, m-am oferit eu, sperând să schimb dispoziția ei proastă. Ilice? A zbirat ea sărind în picioare. Cine crede că sunt eu? Mama Tereza? Eu vreau o Academie în Washington or New York. Domnul Penet să-și pună asta în pipă și să o fumeze. Am făcut tot posibilul să explic că președintele american nu are aceeași putere ca cel român. Singurul rezultat a fost întâlnirea mâniei Elenei. Termină! Nu poți tu să-mi vinzi ideea că domnul Penet poate să-mi dea o diplomă de iliCE și nu poate să-mi dea nimic din Washington. Eu nu voi merge la Ilii nu știu ce. Nu voi merge. Diploma vă va fi acordată de Blair House în Washington. De către profesorul Merdinger, reprezentând conducerea Academiei de Știință din Illinois. Am încercat eu să o calmez. Cine? Profesorul Emanuel Merdinger, originar din România. De ce nu întreaga conducere, dragule? Ei nu vor avea niciodată un om de știință internațional și un lider politic în persoana aceleiași femei. Haide, dragă! Eu vreau întreaga conducere. Tăcerea e de aur, m-am gândit eu, amintindu-mi de telegramele primite mai devreme, de la stațiile Washington și New York, zicând că era pur și simplu nerealist a încerca obținerea unei diplome academice pentru ea. Profesorul tău este evreu? a întrebat Elena cu o notă de suspiciune în glas, care a devenit deodată dulce din nou. Nu este Merdinger un nume evreiesc, dragă? Profesorul Merdinger este un prieten de-al României, și Elena. Noi nu avem prieteni evrei. Eu nu vreau ca diploma mea să fie mânjită de degete evrești. Tovarășul Ceaușescu l-a primit în 1972 și a avut numai vorbe bune de spus despre el am încercat eu, jucând ceea ce am considerat a fi cea mai bună carte. Aceea a fost politică, acum este vorba de știință. Eu în discuții asemănătoare de fiecare dată când Die a reușit, nu cu prea multă ușurință, să aranjeze vreo nouă diplomă pentru Elena. Și imediat ce o avea în mână, uita cu câtă greutate reușeam să o obțin. Odată, în timpul unui zbor din Filipine, mi-a mărturisit cu un aer de absolută ingeniozitate. Eu nu cred că tu știi, dragule, dar universitatea a insistat să-mi acorde doctoratul onorific. Eu am continuat să refuz, dar știi ce au făcut ei? Sunt ei niște oameni mici și galbeni, dar știu să-și folosească capul, au convins-o pe email, dar să vină să mă ia. ce aș fi putut face atunci, dragă? Ce suflet dulce e ea? Numai șeful stației DIE din Manila și eu știam că a fost imposibil să convingem conducerea universității fără ajutorul celui mai apropiat confident al președintelui Ferdinand Marcos, generalul Fabian Ver. Numai promisiunea lui Ver că Imelda o va acompania pe Elena la ceremonie și că va face o donație substanțială universității, a făcut conducerea să se răzgândească. Altădată când ne întorceam dintr-o vizită în Asia și din America de Sud, unde a adunat mai multe titluri onorifice, procurate de die cu considerabile eforturi și bani, Elena și-a revărsat entuziasmul asupra nevestei primului ministru. Știi ce, dragă? Pretutinde ne-au fost organizate expoziții cu lucrările mele științifice. Toată lumea voia să-mi dea o diplomă. În final, a trebuit să-mi pun piciorul în prag, dragă. La urma urmei, aveam și anumite obligații politice de îndeplinit. Am niște vești pentru tine, a zis Elena, ridicându-se greoi din scaunul ei și îndreptându-se spre bibliotecă. Chiar eram la institut și înscriam noua carte, când un bărbat cu o înfățișare foarte distinsă, un străin, a insistat să mă vadă. Era președintele Universității din Leipzig, în persoană. Leipzig sau Darmstadt? m-am întrebat, știind că ea s-a întâlnit cu directorul de la Institutul Tehnic din Darmstadt. Elena are întotdeauna probleme cu a face deosebirea dintre Germania de vest și cea de est. În fine, el a făcut-o drumul acesta. Ghici de ce? Să-mi aducă cartea mea tradusă în germană. Cartea mea a fost scrisă de o echipă de cercetători și ingineri, unii complet necunoscuți pentru Elena, și era bazată pe cele mai recente materiale tehnologice de spionaj obținute de către die, despre mecanismul sintezei diferitelor componente macromoleculare Elena a continuat să pălăvrăgească despre întâlnirea ei într-un mod suspect de excitat Până ce a spus lucrurilor pe nume Dragă, atâția oameni din întreaga lume îmi sunt foarte recunoscători pentru eforturile mele științifice Și simt că mintea științifică cu care am fost binecuvântată Nu ar trebui folosită numai pentru bunăstarea proprii mele țări Ci și pentru cea a întregii umanități. Va trebui să inventești ceva care va dura veșnic, ca focul sau ca energia nucleară. Elena m-a presat să pun la lucru întreaga rețea de spionaj tehnologic a dieului, numărând sute de oameni de știință și ingineri, recrutați ca agenți, în vederea realizării acestui deziderat. Ea voia informații despre cea mai importantă activitate de cercetare din vest, care era în curs de a fi brevetată. Apoi va selecționa câteva din aceste proiecte, ca fiind ale ei, pe care le va breveta și le va data anterior primeilor înregistrări în vest. După aceea, Elena va folosi aceste brevete românești pentru a le obține pe cele internaționale. Dieul tău va trebui să facă acest lucru până ce preiau sarcina sistemului românesc de brevetare, clasificare și standardizare. În conformitate cu presa românească, în decembrie 1984, Elena a devenit directorul noului și aparent nesemnificativului Consiliu de Clasificare, Standardizare, Normare și Control Calitativ. Ea a urmărit întotdeauna scopul realizării ambițiilor sale personale. Încălcarea Constituției Era amiază când am plecat de la Elena și am trecut pe la biroul generalului Luchian cu un etaj mai sus. De peste un an, el era acolo în fiecare vineri, așteptând să mă vadă după întâlnirile mele săptămânale cu Elena. Eu încerc să obțin cifre mai bune pentru emigrare, a început lui pentru dezbaterea de la Washington. Situația nu este chiar așa de rea cu germanii. Limita tovarășului pentru acest an este de 10.000 de capete. Dar vă scăldați în apie fierbinți cu evrei. Tovarășul a aprobat numai 1200 pentru întregul an 1978 și nu veți avea mai mult de 300 în primul trimestru. Ca secretar permanent al Comisiei Naționale pentru Vize și Pașapoarte, Luchian deveni un expert în emigrare. Incredibil de pedant, el era respectat pentru acurateția cifrelor sale. În ciuda presiunii constante din partea tuturor, inclusiv Ceaușescu, pentru a se înfățișa numai latura luminoasă a tabloului, am o poveste nemaipomenită pentru tine," a început din nou. L-am sunat ieri pe postelnicul și l-am invitat la mine ca să lucrăm asupra decretului împreună." De când trebuie să vină muntele la Mahomed?" a întrebat el și mi-a închis telefonul în nas. Nu mi-am putut crede urechilor Mihai, căci în buzău el mă conducea întotdeauna la mașină și dansa în jurul meu de parcă nu putea face niciodată destule pentru mine." M-am repezit imediat până la lui să văd care era problema și ce crezi că mi-a zis. De acum încolo vei veni aici numai dacă ești chemat. Să fii aici mâine dimineață la ora 7 cu decretul terminat. Și să fii scurt că la ora 8 iau dejunul cu primul ministru. Îți vine să crezi asta? Fii atent, Lucian. El va fi șeful tău de acum încolo. Prefer să fiu kelner într-un restaurant de clasa a treia decât să-i fiu subordonat. El a bătut cu laba sa grea în masă. Am lucrat toată noaptea și azi dimineața la șapte fix i-am pus dosarul pe masă. Dar nici măcar nu l-a deschis. La ora 10 m-a chemat din nou la el și mi-a spus că totul era un dezastru. Pe scurt, ceea ce voia era să includ menționarea de GTO-ului și a altor unități de securitate, al căror nume n-a fost niciodată pus pe hârtie. Într-un decret public? I-am spus că un decret public nu poate conține în el nimic ce contravine Constituției, și că textul pe care el îl voia l-ar fi făcut numai pe tovarășul să explodeze. Știi ce mi-a zis? Mi-a spus că tovarășul este prea ocupat ca să-l citească și că îl va semna oricum. Săracul idiot, el sigur nu cunoaște pe tovarășul. După o scurtă pauză, Luchian a continuat. Eu am încercat, Mihai, am încercat să-l ajut pe postelnicu, ca pe un prieten. I-am încercat tot posibilul și ce mi-a spus. Du-te înapoi, tovarășe. Scrie decretul așa cum ți-am spus. Pune-l într-un plic sigilat și fi sigur că va fi la mine pe birou în seara aceasta, înainte de ora 8. Ai putea, chiar în visele tale cele mai sălbatice, să concepi a pune funcțiile de GTO-ului pe hârtie? De obicei, calm și stăpân pe sine, Lucian s-a enervat acum și a devenit roșu la față. De, am avut bănuierile mele," a spus el. Dar acum ele mi s-au confirmat." În sensul că bătrâna avul pe vicleană, generalul Diaconescu, este cel care este în spatele acestei afaceri. El se referea la șeful de GTO-ului, generalul Ovidiu Diaconescu. El a încercat întotdeauna să obțină semnătura tovarășului pe o bucată de hârtie, aprobând cenzura poștei și intercepția telefoanelor. El și miile sale de ofițeri desfășoară o activitate care contravine Constituției, fără să aibă, în schimb, nici măcar o bucată de hârtie care să le acopere dosul. Eu știu asta. Dacă într-o zi Europa Liberă sau oricine altcineva va începe să bată toba, Diaconescu se va găsi în ape extrem de fierbinți. Când am plecat, Lucian m-a condus până la ușe. Nu uita, mi-a reamintit el, mâine seară. Acasă la mine. Cu oprea și Voicu. Scrisori prietenoase de la generalul Ver. La birou, i-am ordonat șoferului meu. Câteva minute mai târziu, Paraschiv a redus viteza pe când trecea pe lângă Ambasada Statelor Unite, permițând porții de fier forjat a dieului din apropiere să se deschidă în mod automat pentru a ne lăsa înăuntru. Ne-am oprit în fața unei clădiri elegante de culoare cenușie. Câteva trepte ne-au dus la o ușă de sticlă gravată de modă veche. În dosul acestei uși, totul era încuiat și supravegheat de circuite închise de televiziune. Cartonașul meu magnetic de plastic, asemănător cu un credit card occidental, cu un desen complicat pe o parte și cu semnătura mea operațională, de Marin Podeanu pe cealaltă parte, a pus în mișcare o ușă circulară, singura care de pătrundere în clădire. Semnătura mea era de asemenea semnătura oficială pe cartonașele celor 3.000 de ofițeri ai Dieului. Liftul pentru ofițerii Die era la stânga ușii circulare. La dreapta, niște scări largi, acoperite cu un covor roșu, duceau la etajul al treilea, rezervat pentru șeful Dieului și adjuntul său. Ofițerul șef de serviciu a făcut câțiva pași formali spre mine, s-a oprit la doi pași de mine și mi-a dat raportul oficial, Tovarășe general, în timpul schimbului meu nimic neobișnuit nu s-a semnalat. Eu sunt ofițerul șef de serviciu pentru departamentul de spionaj extern, colonelul Victor Dobrin. Numele lui adevărat era Victor Daisa, dar orice persoană care lucra pentru serviciul de spionaj românesc avea un nume operațional secret pe care îl folosea în interiorul sediului dieului și în legătură cu sarcina sa de serviciu, Astfel încât nicio altă persoană, lucrând cu el, să nu-i cunoască adevărata identitate. Peste hotare însă, ofițerii își foloseau numele lor adevărat. Când am deschis ușa care dădea spre scări, colonelul Vasile Pop, ofițerul șef executiv și adjunctul său, capitanul Popescu, au sărit ca niște jucării cu arcuri. Ei împărțeau aceeași cameră, plină cu telefoane, stații de radio, mașini de telex, transmițătoare radiofoto și seifuri. Aici sunt telegramele generalului, a spus Pop. Și aici este corespondența diplomatică de astăzi pentru dumneavoastră. Ea include un raport foarte confidențial de la Tel Aviv generale. Și acest plic, alături de această cutie de la Manila, amândouă cu sigilul președintelui filipinez pe ele și adresate dumneavoastră personal. Raportul de la Tel Aviv era de la șeful echipei criptografice, trimisă acolo cu câteva luni mai devreme, care aducea la cunoștință că cocul folosit pentru supravegherea ambasadei române și a personalului său a fost descifrat și stația transmite acum operațiuni de dezinformare. Plicul de la Manila conținea o scrisoare prietenoasă de la generalul Fabian Ver. Ca de obicei, el a început prin a reaminti de zilele petrecute împreună. De data aceasta, reamintea de zborul pe care l-am făcut împreună la Monumentul Războiului American din Bataan. Scopul scrisorii era însă de a mă invita să petrec o vacanță la Palatul Malacanang ca oaspetele său. El a inclus o fotografie mare cu autograful Imeldei, prezentându-mă pe mine cu ea și cu Elena Ceaușescu la Palatul Malacanang. În cutie era o uniformă de mătase albastră de pilot identică cu cele pe care eu și Ver le-am purtat în zborul acela la Bataan. L-am întâlnit pe generalul Ver pentru prima dată în iarna anului 1975, când a mers la Manila ca să pregătesc vizita de stat a lui Ceaușescu. La sosirea mea, șeful stației dieului, care era de asemenea însărcinat cu afaceri, a spus că echipa tehnică din București a descoperit microfoane în fiecare cameră a ambasadei române. Tocmai au sosit instrucțiuni din București, cerându-mi să discut această problemă cu Ferdinand Marcoș cât de repede posibil. La întâlnirea mea din ziua următoare cu Marcoș, a participat și Ver. Eu am pus microfoanele pe biroul lui și am citit o notă de protest. După ce a vorbit în șapte cu Ver pentru câteva momente, Marcoș a răspuns că au fost instalate de CIA-ul american. Ei sunt cei care fac astfel de lucruri aici. Noi nu avem pe nimeni în Filipine care să vorbească românește," a spus Marcos, cerându-mi să transmit scuzele sale personale prietenului său Ceaușescu. Generalul Ver îți va spune mai multe despre asta." Ver mi-a spus foarte multe. În seara aceea m-a invitat la o cină la palat. El a vorbit cel mai mult și, în general despre înțelegerile secrete pe care guvernul filipinelor le-a semnat cu Statele Unite pentru a primi ajutor financiar și, în particular, despre operațiunile CIA-ului în Filipine. În seara aceea am auzit mai multe despre CIA decât am auzit în întreaga mea viață și comentariile nu erau de natură prea prietenoasă. Era după miezul nopții când m-am întors în sfârșit în camera mea din palat. Două fete tinere și drăguțe, aproape goale, m-așteptau întinse pe pat. Am chemat pe însărcinatul cu afaceri și m-a dus la un hotel. Când am coborât în holul hotelului, dimineața de vreme, Ver era acolo. Din acea zi a fost extrem de prietenos cu mine. El a fost în mod constant cu mine tot restul timpului cât am stat în Filipine. Programul pe care l-a pregătit pentru vizita de stat a lui Ceaușescu a fost îndeplinit fără niciun impediment, depășind toate așteptările. Cel mai important lucru pentru buna dispoziție a familiei Ceaușescu au fost medalile și cadourile fantastic de scumpe, care a aranjat să fie oferite de către familia Marcoș, alături de diplome onorifice pentru colecția elenei. În aprilie, când am revenit în Filipine cu familia Ceaușescu, Ver a încercat din nou imposibilul pentru a face un succes din această vizită. El a aranjat un dejun pe bordul iahtului lui Marcoș, care s-a dovedit a deveni o petrecere de o zi și o noapte, cu spectacole teatrale, muzică, dans, jocuri de societate, un semi-striptis al Imeldei, jocuri de artificii și munți de mâncare și băutură. Ceaușescu a fost foarte impresionat. Elena însă a făcut istericale de fiecare dată, când Imelda apărea altfel îmbrăcată, în timp ce ea a trebuit să stea cu același rând de haine toată ziua. De la acea vizită l-am mai văzut pe vero o singură dată, dar el îmi trimitea lunar scrisori prietenești, iar eu îi răspundeam. Billy Carter trebuie reclutat. Când popa a intrat în biroul meu, era după ora șase. Tovarășul tocmai a plecat de la birou și mi-a trimis un mesaj radio din mașina sa, ca să mergeți să-l întâlniți acasă la el. La reședința lui Ceaușescu, ofițerul de serviciu a raportat: Tovarășul vă așteaptă în grădina cu trandafiri. Ce mai e nou? a întrebat Ceaușescu fără să se uite la mine. Ne aștept, în răspunsul meu a continuat. În dosarul familiei Carter am văzut că fratele lui Carter este un individ coruptibil și bețiv care încearcă să facă rost de bani nemungiți. Ceaușescu devenise obsedat de ideea recrutării lui Billy Carter ca agent secret. Am văzut de asemenea că Die are un om în poziția de a iniția niște relații de afaceri cu Billy. Nu este acesta Libianul, care are o companie de export-import la Londra, condusă de fratele lui? Da, tovarășe! Ceaușescu s-a oprit, mi-a prins nasturile de la jachetă, s-a uitat drept în ochii mei și a continuat cu un ton conspirativ. Cred că putem să-l recrutăm pe Billy, folosind un steac străin. Ceaușescu a sugestionat ca agentul Libian să-l facă pe Billy, reprezentantul special pentru afacerea de export-import din America de Nord și de Sud, și să-l plătească în mod generos. Noi vom furniza banii lichizi. Să-l luăm pe să facă ceva bani de pe urma noastră, să-i dezvoltăm gustul banilor și apoi, pac, îl recrutăm, spunându-i că banii nu au fost britanici. Și nu li banezi, ai noștri. Trebuie să ne grăbim până ce nu ne ia altul înainte." Ceaușescu a dat drumul la nasturele meu și a început să se plimbe din nou, mișcând rigid din brațe. Îți amintești de fratele șahului?" a continuat el. Eu l-am ochit în timpul unei vizite la Iran de pe atunci și l-am făcut reprezentantul exportului de petrol din Iran. Apoi tu i-ai dat un procentaj pentru exportul produselor românești în Iran. Și atunci, pac, l-ai recrutat, făcându-l să mănânce din palma ta. Ești interesat în a ști ceva despre relațiile iranienilor cu americanii, sovietici și cu israelienii? Cine poate cunoaște acest lucru mai bine decât șahul și fratele lui? Vrei să știi ceva despre armata și savacul lor? Fratele este comandantul lor suprem. Avem nevoie să facem un contract cu Iranul pentru a vinde ceva? Fratele dă contractele sigilate de la toate părțile interesate. Le deschizi pe ascuns, faci copii și apoi pac. Eu înaintez o ofertă care este cu 5 dolari mai ieftină. Astfel ajung să construiesc acolo o fabrică de asamblatractoare. tractoare." Și ce dacă trebuie să-i plătesc fratelui un procent de 10%? Ce înseamnă 2 milioane de dolari pentru mine? A 10-a parte din valoarea tractoarelor pe care noi le asamblăm și le vindem manual în Iran. Desigur îi plătești alte 2 milioane de dolari pentru locomotivele pe care el te ajută să le vinzi acolo și mai mult pentru bagoanele și echipamentul de cercetare geologică, ori mai știu eu pentru ce altceva. Iar noi tot facem o mulțime de bani. 10 sau 15 milioane de dolari plătiți pentru el în Elveția sunt de ajuns pentru a-i dezvolta gustul banilor. nu e așa? Da, tovarășe. Exact. Sau să luăm pe Rifat Asad. Hafez este unul din cei mai buni prieteni ai mei. Nici prin cap nu trece ca să-l recrutez. Dar pe fratele lui este cu totul o altă problemă. Eu l-am ochit în timpul unei vizite în Siria. Apoi am urmat același scenariu ca și cu fratele șahului și acum Rifat mănâncă și el de la noi din palmă. Am nevoie de exporturi lucrative în Siria? Rifat va avea grijă de acest lucru pentru că el cunoaște gustul dolarilor mei și vrea să-i depozitezi tot mai mulți în contul său personal vețian. Acum este omul nostru. Am nevoie de un canal pentru comunicații politice secrete? O cale de-ai comunica în secret lui Hafez despre viitoarele mele discuții cu Carter. Am nevoie ca cineva din vest să dispară? rifaat va avea grijă de acest lucru. Acum el nu mai poate trăi fără banii mei. Ceaușescu s-a oprit și gesticul în cu ambele mâini a spus. În relațiile noastre cu lumea non-comunistă, politica fără spionaș este ca marxismul fără Lenin. Nimeni nu-ți va da nimic dacă nu știi să-i ungi palma. Ordine de a ucide Ceaușescu s-a plimbat un timp în tăcere, apoi a zis, ce-i nou? De data aceasta aștepta un răspuns de la mine. Avem o problemă cu Stan. Ce fel de problemă? a întrebat el, aruncându-mi o privire iute. Generalul Nicolae Stan era șeful direcției a cincea a securității, responsabil cu securitatea protectivă a lui Ceaușescu. Sora lui Stan este căsătorită cu un activist de partid, pe care dieul îl a antrenat pentru o operațiune în Israel, ca agent secret. Eu n-am știut că Stan are rude evrești. Cumnatul lui și-a schimbat numele din Jvarț în negru. trimite la acolo ca agent X, ca să lucreze cu partidul comunist israelian clandestin. Problema este că atunci când Stan a aflat despre acest lucru, el i-a cerut ministrului de interne, în mod formal, să anuleze operațiunea. Coman a făcut acest lucru, dar acum Negru și sora lui vor să plece în Israel pe cont propriu. Ce? Ei au găsit o cale de-a spune ambasadei israeliene despre felul în care Stan a reușit să le anuleze viza de ieșire. Negru a scris de asemenea o scrisoare pentru postul de radio Europa Liberă, în care vă cere să le aprobați emigrarea în Israel ca fiind dreptul lor uman. Radu! Spune lui Coman să-l dea pe Radu. Arestează-i pentru câteva ore și dă radu!" a urlat el cu gura sa loagă, oprindu-se în mijlocul aleii. asta e dezertare și dezertorii trebuie să fie omorâți toți, bătuți măr și omorâți ca animalele, înainte ca ei să înceapă să publice ceva." Deși seara era răcoroasă, fruntea lui a început deodată să transpire. Nimic nu-l sperie mai mult pe Ceaușescu ca dezertările. Nu tranzacția de informații este ceea ce consideră el a fi cel mai dăunător. Pentru el, ca pentru toți ceilalți lideri ai blocului sovietic, consecințe mult mai grave le-au efectele de rază lungă a însuși faptului că unul din cei mai de încredere dintre oficialități ar putea să plece definitiv în vest și să spună în mod public ce este comunismul în realitate. Îmi amintesc că informațiile furnizate CIA-ului de către agentul Ion Iacobescu, care a rămas în Franța în 1969, a cauzat arestarea unor importanți agenți români dinăuntru NATO și a guvernului francez, dar adevărata valoare a dezertării sale pentru vest a mers mult mai departe. O carte publicată în Franța despre cazul acesta, combinată cu măsuri ingenioase luate de Serviciul de Securitate francez, au subminat credibilitatea Bucureștiului atât de rău, încât și după 9 ani, România nu a fost încă în stare să recruteze niciun alt agent în NATO sau în guvernul francez. Detectarea în 1972 a lui Constantin Dumitrăchescu în Statele Unite, șeful stației Die din Tel Aviv, exploatată magnific de către Israel, a cauzat daune atât de mari prestigiului dieului în Israel, încât în următorii șase ani el nu a mai putut recruta acolo alți agenți noi. Pentru un timp a împășit tăcere alături de Ceaușescu. Când a început din nou să vorbească, se calmase. Trebuie să-i ucidem pe toți dezertorii, fără a răsa urme. A plecat și mafiotul la Washington. Felix? Da. A plecat în urmă cu o săptămână. Mafiotul era un cetățean american care era activ în mafia și care a fost reclutat de către die și numit codificat Felix. Cerei să-l omoare pe răuță, el face prea mult zgomot în Washington, chiar acum, și trebuie ucis primul, apoi goma și spune-i să arunce în aer Europa liberă cu bombe. Constantin Răuță a fost inginerul dieului când a rămas în Statele Unite, unde a început să insiste pe lângă Congresul Statelor Unite pentru a-l ajuta în eforturile sale de a-și aduce soția și fica din România. După emiterea acestor ordine, Ceaușescu a început să le completeze instrucțiuni amănunțite, ca de obicei. El a fost în sfârșit întrerupt de un pasnic personal, trimis de Elena pentru a-l chema la cină. Când pleci la Washington, pacepa. Nu am încă viza. Presează-i, am nevoie de tine acolo." Afară era calm, dar frig. Unde vrea generalul să fie dus?" a întrebat Paraschiv. La Pescăruși." Acela era un restaurant pitoresc pe malul lacului, aproape de reședința lui Ceaușescu, condus în exclusivitate de die și de securitate, din cauza că atrăgea pe turiștii occidentali. În timpul cinei, n-am putut să-mi iau gândul de la Ceaușescu." După an la putere, el considera România ca fiind literalmente proprietatea personală și a familiei. Soția sa Elena era în ascensiune și nimeni în întreaga țară nu primea un post important fără binecuvântarea ei. Frații lui Ceaușescu, Ilie, Nicolae și Ion controlau forțele armate, DIE și agricultura. Fratele Elenei conducea Uniunea Generală a Sindicatelor, care deținea controlul asupra întregii populații muncitoare din România. Fiul lor, Nicu, era conducătorul Uniunii Tineretului Comunist. Și acesta era doar începutul. Nu există niciun sistem mai susceptibil nepotismului decât cel comunist. Tocmai ajunsesem la desert când șoferul meu a intrat alarmat. Chiar acum am primit un mesaj radio, zicând să vă prezentați de urgență la 01. Prea mult pentru desertul meu. Ceaușescu se plimba în biroul său ca un leu în cușcă. Nu vreau ca răuță să fie omorât înainte de vizita mea la Washington. Nici go. Ei pot fi înlăturați după aceea, împreună cu Europa Liberă. Înțeles? Da, tovarășe. asta e tot pentru acum. Ofițerul de serviciu de la intrarea reședinței lui Ceaușescu mi-a deschis tăcutușa, dându-mi salutul militar. La birou, i-am spus lui Paraschiv.